Studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 16 din Evanghelia după Ioan capitolul 12, verset asupra căruia am avut o serie de gânduri. Astăzi cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, iubiți ascultători care v-ați luat timp să ascultați la aceste programe, vom adăuga acelor gânduri pe cele care urmează acum, rămase neacoperite din motive de timp, după aceea tot cu voia și ajutorul lui Dumnezeu și de asemenea tot cu bunăvoința dumneavoastră, Vom parcurge lecțiunea în continuare, în măsura în care Harul Domnului ne va ajuta să o parcurgem. Mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie să vă citesc un scurt episod care a avut loc la anul 1873. Episodul este scurt, dar foarte cuprinzător în înțeles și de o mare putere inspiratoare în viața fiecărui om care are, cum zice românul, capul pe umeri și ascultă, ia aminte la cele ce aude. Astfel citim că Isnard, membru convențional al partidului Girondin, era un sceptic și un bagiocoritor. Atunci când în luna iunie 1873 prietenii săi au fost arestați și ghilotinați, el a putut să scape. Fiind în afara regii a trebuit să se ascundă, desigur, într-o pivniță în tot timpul teroarei. După 13 luni s-au întors lucrurile, despotul a fost detronat, și acum, cu ocazia aceasta, Isnard a putut și el să iasă din nou în libertate. În acest timp de suferință însă, el a reflectat și s-a dăruit Harului lui Dumnezeu pentru o mai mare mântuire decât aceea a vieții pământești. Spune el, dacă n-aș fi fost proscris, aș fi murit fără să fi trăit. Nenorocirea mea mi-a dat însă prilejul să fac o pauză hotărătoare pe care a vieții. Vedeți, iubiți ascultători, în lumea agitată pe care o trăim, omul nu mai are timp să gândească. Poate că aceasta este una din cele mai mari biruințe ale lui satan. Și totuși, în științările pe care ni le dă Dumnezeu nu lipsesc, dar omul își închide urechile și mai cu seamă inima. Și trec zile după zile până când vin anii despre care se spune nu găsesc nicio plăcere în ei. Un text din Eclesiastul. Cunoscând această mare nevoie a omului, Cunoscând această tactică a lui Satan de a ocupa timpul cu tot felul de alte lucruri, ne-am hotărât să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu pentru a propovădui cuvântul său, chiar și pe calea acestor unde de radio. Bine este să luăm aminte la cuvântul Domnului acum, când încă putem, când poate cei mai mulți dintre noi suntem îndepline facultăți spirituale, mentale și fizice, ca nu cumva să-L obligăm pe Dumnezeu să-L silim ca din dragoste pentru noi, să ne ducă și pe noi într-un beci cum l-a dus pe Isnard acesta și l-a ținut 13 luni în umezeală și în condițiile acelea de întuneric, hrănindu-se numai cu atât cât puteau să-i aducă prietenii Lui. Ce bine ar fi ca acum, în condiții de, de plină libertate și când putem încă să luăm aminte la Cuvântul Lui Dumnezeu ca să fim scutiți de multe alte nenorociri, pe care ar trebui să le trimite peste noi, nu de rău, ci din potrivă, spre binele nostru, ca să ne aducă la el. Doamne Tată, te rugăm să binecuvintezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, să ne ajuți să luăm aminte la cuvântul Tău când ne vorbești astăzi, să-L primim pe Domnul Isus Hristos, care este miezul mesajului Tău, și în felul acesta să trăim pentru Tine și pentru slava Ta veșnică. Amin. Seara, azi, Cristos, și totuși poți din ele să n nicio nebună. Iubiți ascultători, suntem așadar în versetul 16, cu care ne deschidem studiul lecției noastre de astăzi, de la Evanghelia după Ioan, capitolul 12, verset pe care îl citesc. Ucenicii lui nu au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Isus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Ne aflăm, deci, în momentul în care Domnul Isus este întâmpinat de gloata care venise la praznic la Ierusalim, cu ramuri de finic în mână și cu strigăte de osanale, cu osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Cuvântul Domnului ne arată aici că ucenicii nu au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost prostrăvit Isus, și-au adus aminte. Duhovnicește înțelegând lucrurile, de proslăvirea Domnului Sus în trăirea noastră de fiecare clipă atârnă înțelegerea tainelor lui Dumnezeu, pentru că această proslăvire înseamnă ușa care se deschide spre soarele adevărului. Lumina Lui intră în noi prin această ușă. Cu cât îl proslăvim mai mult pe Dumnezeu în viețile noastre, cu atât vom înțelege și vom pătrunde mai mult tainele Lui. Fratele meu, dacă nu înțelegi unele lucruri din cuvântul lui Dumnezeu, și ai vrea din toată inima să le înțelegi, ca să le poți trăi, cercetează-te și vezi în ce măsură proslăvești tu pe Domnul Isus. Adică felul lui de a fi, în ce măsură trăiește El în tine. predă Lui în întregime, iubește-L cu tot focul inimii tale și vei vedea lumină de jur împrejur. După ce Isus, felul lui de a fi, este proslăvit în tine, adică trăiești tot mai mult potrivit cu ceea ce ți-a descoperit că este El, pe cât trăiești mai mult la fel ca Domnul sus, pe atât înțelegi mai adânc minunatele taine ale adevărului, pe care până atunci nu le-ai înțeles pentru ca să împlinești mai bine și mai frumos lucrarea Lui pe pământ. Deci, ucenicii și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei, gloata, le împliniseră cu privire la El. De mare însemnătate în viața de credință este faptul de a-ți aduce aminte de cele scrise în cartea lui Dumnezeu. Prin cuvântul scris al lui Dumnezeu, noi toți primim creșterea duhovnicească în toate privințele, ca să putem fi destoinici în împlinirea chemării noastre în trupul lui Hristos și în mijlocul semenilor. Tot ce vine din Scriptură este lumină și viață duhovnicească. Nici o lucrare de-a noastră nu este primită de Dumnezeu, dacă nu este izvorâtă întru totul din Scriptură, fără să adăugăm sau să scoatem ceva din întregul ei. Hristosul adevărat este numai cel arătat de Sfintele Scripturii. Cine crede în el și îl primește așa cum este, ajunge la mântuire și la odihnă veșnică. În versetul următor la versetul 17, Evanghelistul Ioan ne relatează că toți cei ce fuseseră împreună cu Isus când chemase pe Lazar din mormânt și-l înviase din morți, mărturiseau despre el. Dacă ești cu Isus și îi vezi lucrările lui minunate, păi nu se poate, nu poți să nu mărturisești despre el la orice om pe care îl întâlnești. Starea cu lumii te împinge la mărturisire, dacă ești de bună credință și dacă adevărul lui te copleșește. Iudeii de odinioară care fuseseră martori la marea minune a învierii lui Lazar, din mormânt de către Domnul Isus, mărturiseau fără teamă cele ce văzuseră și mai ales mărturiseau pe cel care săvârșise minunea. Minunile Domnului le mărturisim numai ca să-L putem mărturisi pe El. Lucrările Lui sunt necesare, dar El este mai necesar sufletelor noastre. Toți cei ce fuseseră împreună cu Isus mărturiseau despre El. Nu există excepție. Toți cei ce fuseseră cu Iisus mărturiseau despre El. Aceasta este o regulă de viață pentru toți urmașii Lui din toate timpurile, deci și pentru noi cei de astăzi. Cine nu mărturisește pe Domnul Isus, arată prin aceasta că nu este cu El și nici n-a fost vreodată. Cine vine cu adevărat la El, rămâne cu El în veci pentru că din mâna Lui nu-L mai poate smulge nicio o putere, nici din cer, de pe pământ, nici de sub pământ. Mărturisirea numelui Hristos este dovadă că ești cu El, că faci parte din trupul Lui, că lucrarea Lui este lucrarea ta, că tu ai poziția Lui aici pe pământ, că viața ta este legată de mărturisire, așa cum este legată inima de restul trupului și cum este legată lumina de foc. Fii adevărului înțeleg adevărul, îl primesc cu toată ființa și îl mărturisesc apoi fără teamă. În versetul 18 ni se arată că norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Până când nu afli despre Domnul Isus, despre ceea ce este El, nu poți să ieși în întâmpinare și să-L primești. După ce ai aflat însă și ai văzut și semnele Lui, atunci trebuie să ieși în întâmpinare, căci altfel te pierzi. Până când nu cunoști legile adevărului, chiar dacă le calci, ești mai puțin vinovat. După ce le știi însă și rămâi tot în vechea ta stare, păcatul tău rămâne și te tărăște spre moarte. Norodul ieșise în întâmpinarea Domnului Isus, pentru că aflase despre el și despre lucrările lui minunate. Vedeți, nu este de ajuns să afli despre adevăr, ci trebuie să ieși în întâmpinare, să te pregătești pentru întâlnirea cu El, ca apoi să-L primești ca stăpân în toate laturile ființei tale. Abia atunci ai un folos real și rodul prezenței Lui se vede limpede în tot ce faci. Din toate mișcările Domnului Isus arătate de Sfânta Evanghelie, avem de învățat ceva pentru trăirea noastră de fiecare clipă. Ferice de noi dacă citim Sfânta Scriptură, cu dorința de a învăța să trăim mai frumos și mai sfânt ca să fim vase curate și de folos în mâna marelui nostru stăpân. În versetul 19 citim, Farisei au zis deci între ei, Vedeți că nu câștigați nimic, iată că lumea se duce după el. Deși farisei și întreaga conducere religioasă a iudeilor erau, după planul pe care și-l făcuseră, siguri de victorie, pentru că învățătorul Isus mai avea câteva zile până la prinderea și condamnarea sa la moarte, totuși starea lor era starea înfrânților. Ceea ce se petrecea atunci arăta, în primă formă, ceea ce s-a petrecut tot timpul istoriei mântuirii lui Dumnezeu pe pământ, și ce va fi la urmă, când ultima rezistență a lui Lucifer. Va fi nimicită. Vedeți că nu câștigați nimic? Iată că lumea se duce după el. Oare ce au câștigat vrăjmașii Domnului Isus osândindu-l pe el la moarte? Au îngropat un singur bob în pământ, dar din el a răsărit un lan nesfârșit de greu. Ce au câștigat mari prigonitori, împărații romani, care au dezlănțuit cele zece mari prigoane împotriva creștinilor, înscriind în cartea veșniciei milioane de martiri. Creștinii s-au mulțit mai cu spor. Boabele acestea îngropate au făcut să răsară pe toată fața pământului grâul noii împărății a lui Hristos. Sângele martirilor este sămânța de noi creștini, spunea Tertulian. Ce au câștigat cei care au aprins rugurile în evul mediu, punând pe ele pe adevărații creștini? Pământul s-a umplut mai mult cu martori adevărația lui Hristos și cuvântul sfânt, Biblia, s-a răspândit în toate colțurile lumii, fiind cea mai cunoscută carte din câte există pe planeta noastră. Ce au câștigat cei care au dus lupta împotriva lui Hristos, întrebânțând arma necredinței și așa zisei științe? Nimic. Din potrivă, cuvântul lui Dumnezeu s-a răspândit cu mai multă putere pretutindeni, iar numărul copiilor lui Dumnezeu s-a mărit nespus. Spre exemplu, în 1972, în Paris a fost, așa zisa, înmormântarea a Bisericii lui Hristos, folosindu-se de un simbol și anume, au făcut un mormânt mare, au pus crucea mare de pe catedrala Notre-Dame în el, spunând, în mormântăm pentru veci biserica. Oare așa a fost? Cei care au făcut mormântul sunt de mult uitați. Biserica încă trăiește și crește încetat, așteptând cu dor ivirea mirelui ei, venirea Domnului Sus pe norii cerului. Filozoful francez Voltaire, care a trăit între 1694 și 1778, scrisese că peste 100 de ani Biblia va fi o carte demodată și uitată care se va găsi numai în muzee, dar, o sută de ani după ce scrisese aceste cuvinte, ca un răspuns dumnezeesc, propria lui casă a fost folosită ca depozit de Biblii de către societatea biblică. Biblia a fost tradusă în toate limbile de pe glob care au scriere și în fiecare an se vând milioane și milioane de exemplare. În același timp însă cine se mai ostenește să-l citească pe Voltaire? Vedeți că nu câștigați nimic, iată că lumea se duce după El. Luați aminte și învățați din istorie, voi toți luptătorii și împotrivitorii Domnului Iisus Hristos, ai cuvântului Său scris și ai urmașilor Săi, voi religioși sau nereligioși, luați aminte că până la urmă nu câștigați nimic, ci din potrivă, vă încărcați cu păcatul fariseilor, cărturarilor și preoților de odinioară, adică răstignitorii ai Fiului Lui Dumnezeu. Aceia care au luptat împotriva Domnului Iisus în tot timpul istoriei n-au câștigat nimic. Ei au pierit, dar El înaintează biruitor din lumină în lumină. Câștigul de la urmă va fi al Lui Dumnezeu, când El va fi totul în toți. Nici firea mea veche, euul meu care se împotrivește mereu, nu va câștiga nimic, ci Domnul Hristos, va avea de plină biruință în mine. Chipul său, felul lui de-a fi, mă va copleși desăvârșit pentru totdeauna. Vedeți că nu câștigați nimic, iată că lumea se duce după el. Marea jertfă de pe Golgota este prețul răscumpărării pentru tot ce este pierdut. Satana, Lucifer, ține cu toată puterea să nu-i scape împărăția lumii din mână, dar el a pierdut lupta și acum urmează trecerea acestei împărății în mâinile Domnului și ale Hristosului Său. Fii binecuvântat, Doamne suse biruitorul păcatului al morții și al satanei. Din biruința ta ne faci parte și nouă celor care te-am primit ca mântuitor și domn și în curând vei veni ca să împlinești și ultima parte a lucrării tale de răscumpărare. Fii binecuvântat. Amin. În continuare, în versetul 20, Iată o nouă grupă de personaje intră pe scenă. Citim versetul. Niște greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic. În versetul 21 vom afla de ce veniseră acești greci. Acum haideți să medităm foarte scurt asupra acestui verset. După literă înțelegând lucrurile, grecii despre care este vorba în acest verset erau niște păgâni trecuți la iudaism niște prozeliți, așa cum era Nicolae, unul din cei șapte diaconi, după cum vedem la Faptele Apostolilor, capitolul 6, cu versetul 5. Ei țineau religia iudeilor cu toată inima, cotind că aici este adevărul și de aceea au venit de departe, nu se știe din ce ținut, poate chiar din Siria, poate din Asia Mică, poate din Grecia, ca să se închine la Ierusalim cu ocazia sărbătorii Paștelor. Când cineva, din convingere personală, Trece la o religie sau alta, împlinește cu foc toate rânduielile religiei, crezând că așa ajunge la mântuire. El face totul din sinceritate, fără să se teamă sau să se rușineze de oameni. Dumnezeu veghează asupra unor asemenea suflete care caută cu sinceritate adevărul și le dă ocazia să-l găsească și să se hotărească să-l urmeze. Așa a fost și cu acești greci. Ei s-au suit la Ierusalim ca să se închine. Însă Dumnezeu le-a arătat adevărata închinare care este în duh și în adevăr. Dragul meu, dacă tu ești un căutător sincer al adevărului, dar nu știi sigur unde se află, mergi înainte pe drumul căutării și îl vei găsi, chiar dacă te-ai îndreptat în direcția opusă. Dumnezeu îți va ieși în cale și îți va descoperi cu limpezime adevărul ca să-l poți urma cu toată inima. Fii sigur de lucrul acesta. Iată la versetul 21, care era motivul pentru care veniseră niște greci, așadar niște greci s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Da, fericit este gândul care te împinge să te apropii de apropiații Domnului Isus, ca apoi prin ei să te poți apropia de El. De la gândul acesta începe o nouă viață, dacă, într-adevăr, l-ai luat în serios, dacă, într-adevăr, nu simpla curiozitate firească te împinge aici, ci dorința sinceră după adevăr. Domnule, am vrea să vedem pe Isus. Vai, ce poate fi mai sublim și mai necesar ca această dorință? Ce altceva ar putea să bucure inima Domnului Isus mai mult ca această căutare? Ce drum poate fi mai sigur pentru a ajunge la adevăr decât frământarea aceasta? Oamenii de pretutindeni se întreabă mereu, unde vom găsi binele? Unde vom afla fericirea? Și caută aceste lucruri la tot felul de adrese, bogății pământești, plăceri, ranguri etc., dar nu găsesc ceea ce caută căci binele și fericirea se găsesc numai în adevăr, iar adevărul este Domnul Isus. Nimic nu poate înlocui pe mântuitorul nostru. Unui predicator, care vorbea foarte frumos despre viața morală, ascultătorii i-au trimis într-o zi, în timp ce predica, o scrisoare cu câteva cuvinte. Am vrea să vedem pe Isus”. Predicile erau frumoase, dar în ele nu se găsea Domnul Isus. Ele erau astfel lipsite de ceea ce era principal, și anume viața. Iar viața era Isus. La ce folosesc bunurile fără viață? Și la ce folosește viața fără adevăr? Isus este adevărul și viața. Ținta unică a vieții noastre ar trebui să fie o cât mai adâncă și de săvârșită cunoaștere a Domnului Isus. Cu cât Îl vom cunoaște mai mult, cu atât harul Lui. Asupra noastră se va revărsa mai din belșug, iar fericirea adevărată ne va copleși întreaga ființă. Sfântul Apostol Pavel considera cunoașterea Domnului Iisus ca ceva atât de însemnat, încât a spus că toate celelalte sunt un gunoi față de cunoașterea lui Hristos. Vezi Filipeni 3, versetele 7-8. Cine are drept țintă o cunoaștere cât mai adâncă a Domnului Iisus, Poate fi sigur că în aceasta va avea totul de plin. Iertarea păcatelor, bucuria și pacea cerului care cunoaște pe Hristos nu pot fi asemănate cu nimic de pe pământ. Omul care cunoaște pe Hristosul Scripturii, care cunoaște felul de a fi al lui Domnului Hristos și se predă lui în întregime, este un om cu adevărat liber și destoinic pentru orice lucrare bună. Pe un astfel de om îl face Dumnezeu împreună lucrător cu el, pe un astfel de om îl trimite în măreața lui lucrare în mijlocul lumii. Deci, grecii aceștia se prezintă la Andrei și spun, am vrea să vedem pe Isus. Chiar dacă sunt multe piedici în calea omului dornic să vadă pe Isus, totuși dorința sinceră doboară orice piedică din cale. Zacheus, spre exemplu, era împiedicat de statura lui mică și de mulțime. Câteodată chiar și ucenicii lui Isus sunt o piedică. Credința însă și stăruința trec peste toate piedicile. Am vrea să vedem pe Isus. Iată cum ne-l arată Sfânta Scriptură. Prima dată ne-l arată în mare sărăcie. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, scrie cuvântul, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. În altă parte scrie: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nare unde și odihni capul. Ne este arătat apoi ca fiind ajutat de femeile credincioase, ne este arătat că nu avea bani ca să-și plătească birul, iar când au fost omorât, l-au mormântat în mormântul altuia. Domnul Isus ne mai este arătat de scriptură ca rob, la Matei 20 cu 28. Spune, pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se să slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Este arătat că a spălat picioarele ucenicilor, iar a supus în toate părinților pământești. Domnul Isus ne mai este prezentat de scriptură ca miel de jertfă. El ne mai este prezentat în mare umilință.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 Apoi Domnul Iisus ne mai este prezentat în revenirea Lui. La faptele apostolului spune Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Fericiți vom fi dacă ne lăsăm acum pregătiți de Marele nostru Mântuitor și Domn ca să-L putem întâmpina ca mire atunci când va veni căci El vine curând. Grecii spun deci am vrea să vedem pe Iisus. Frații mei cei care privesc viața noastră, văd ei pe Domnul Isus, chipul său, felul lui de a fi în toate mișcările vieții noastre? Creștin adevărat este numai cel care poate arăta în viața sa pe răscumpărătorul său, pentru că el este viața fiecărui răscumpărat al său. Facă, Domnul iubiți ascultători, că aceste cuvinte să ne atingă profund inimile noastre, să învățăm să trăim de acum printr-o viață de ascultare față de Domnul, să trăim felul lui de a fi în viețile noastre, ca toți cei din jurul nostru să-l vadă pe el. Și acum, iubiți ascultători, vom marca încheierea programului I-150 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții cu o poezie al cărei titlu este Când te uiți prea mult în soare. Poezia aceasta evidențiază felul în care lucrează Dumnezeu asupra noastră pentru a-i face tot mai mult loc lui să se vadă prin trăirea noastră. Când te uiți prea mult în soare, nu mai vezi pământul jos. Când te crezi prea mult în stare, uiți de cel neputincios. Când lumina în tine scade, cresc ca umbrelor poveri. Când virtutea în pofte -ți cade, pierzi cereștile puterii. Când îți e prea cald și bine, umbli sigur, rup de toți. Când ai zile prea senine, nu-i mai cauți pe frați și soți. Cât de bine-ți face ție Dumnezeu când ești pălos că te duce în sărăcie și te aruncă în lacrimi jos. Ce cunună! Ce cunună umblă domnul necetat și pe capul tău să o pună, dacă ar fi mai aplecat. Nu uita, nu uita că-i un vis și viața ta. În curând, prea în curând, parcă nici n-ai fost când. Doamne, ajută-ne să ne numărăm bine zilele, cum spune psalmistul, și să te lăsăm să iei chip tot mai mult în noi, ca și cei din jurul nostru să te cunoască și să ajungă în fericirea veșnică cu tine. Amin.